Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə əşgəf-ül-əndiyyə Və seyyid ba'd Rabb-i şəhli səbri və yəssir ləəmri vəhl-i min lisani yəfqəh-ü qəvli Ahirinci qalmışdır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm duasında Əgər Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm çox vaxt deyirdi: Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm həmsədid etməyə çağıldardı. Ya muqallib al-qulub, səbit qalbi alə dinik. Sahabələrdi ki, soruşduq ki, ya Rasulullah, biz sənə və sənin gətirdiyinə iman gətirdik deyir. Bundan sonra da deyir: Bizim bizim üçün qorxursanmı? Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm deyir ki: Bəli, İnnəl qulubə beyni usfaini min ətabi rəhmən yüqəllibu haqqəbiyyəşə Qədlər Allah Subhanələ olan barmaqları arasındadır Və o barmaqları da nədir? Səhədiyik kimi çevirir Və dedik ki, Allah Subhanələ heç və Öz quluna haqsız yeri zürmə ediyən deyil Qul özü azandan sonra Allah Subhanələ da Nəyəyir? Onun azmasına hökum verir sonra şəx ümumiyyətlə burada Allah subhanıza əzabı barisində gələn həzisləri, şiddət barisində gələn həzisləri toplayır ki, həmin insanların nədir? qəlibində olan o rəhmət duyğularını çıxartmaq üçün çıxartmaq üçün və yaxud ki, həni rəhmətlə elə bir ki, əzabı eyni araya gətirmək üçün şəx burada həzis gətirir Və fiyyə aydan amhənin rəsullə səhəm qalil Cibril Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Miraca qalxanda, Mirac gecəsi Cəbrail ə.sələmə deyir ki Ya Cibril deyir Məli ləm ara Mikailədi Dəhikəm deyir Soruşur ki Ya Cebrail Ey Cebrail Mikailə nə olmuşdu ki Mən deyir Mikailin üzrünü deyir Gülən görmədim Və Cəbrain əl deyir ki Mədə xəkəldəyim Mədə xəkəldəyim Mədə xəkəldəyim Mədə xəkəldəyim Mədə xəkəldəyir Mədə xəkəldəyir Cəhənnəmi yaradandan bəri deyir Üzü gülməyir Yə burada sual çıxır Niyə görə məhz hədistə Mədə xəkəldəyir Ə? Hə? Ə? Sur məsələsi Sur məsələ Cəhənnəm nə alaqası var ki? Cəhənnəm başısı mükaildir. Cəhənnəm başısı mükaildir. Cəhənnəm başısı Malikdir. Mesələn, Cabrəli əsələm özü də keçə bilərdi. Siz deyil. Malik özü də keçə bilərdi Cəhənnəm mələyi. Niyə görə burada mükail keçir? Başqa mələklər keçməyər. Başqa mələklər keçməyər. Kim bələ nəzə fikirləşib? bir şey gelməyib. Su səviyyə insanlar. Yox, təbiət şikayət elmir insanlara. Hə? Ay sağ ol. Yəni deyir ki, burada deyir əsas məqsəd deyə onunla ibarətdir ki, İbru e, Mikail nə mələkdir? Üçan yəni təbiət işlərinə baxır. Yağışlardır, küləklərdir, daşqınlardır, sellərdir. Ona bənzər şeylər, təbii fəlakətlər deyirlər. Yəni, belə bə şeylərdir. Və deyə bu, Mikail dünyada elə bir o qədər zəlzələr, o qədər daşqınlar, o qədər sellərlə, o qədər böyük fəlakətlər görür ki, artıq deyib, cəhənnəmi görəndə, yəni, elə bir ki, dünyada olan zəlzələr bizim gördüyümüz və görmədiyimiz, cəhənnəm əzamı yanda nədir? Heç bir şeydir. Ona görə də, yəni, Mikail bunları görür, artıq cəhənnəmi görəndə, yəni, Çox dərində gedir. Aydin qardaşlar, Allahü nə dünyada olan hər hansı bir zələ, zərzələ, hər hansı bir fəlakət Allah Subhanahu əzabının yanında nədir? Heç bir, Heç bir şeydir, yəni. Sonra, şey deyil. Sonra şeyx, yəni dedim ki, bu təhrim barəsində olan Allah Subhanahu əmr və nəhiylərini olan barəsində olan hədisləri yerə hədis gətirir. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem deyir ki, "Kullu muskirin deyir haramdir. İnallaha teala azza ve celle ahada limen yashrabu muskiran an yus an yusqiyahu dir min tinati al Hər bir deyir insan sarhoş edici şey nədir? Haramdır deyir. Allah subhanahu deyir içki içən adama deyir, "Ver gerək ki ona deyə cehannamdə, yəni bir Su var o sudan dey içisdirsin <gülüyor> Soruşularkı yarası var o nədir? Deyirlər yarası var. Nətinə fil e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki: "Araqa əhlinə və usaratə əhlinə." Fə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki: "Cəhənnəm əhlinin kəridi və bəzi rivayətlərdə gələn kimi "Usaratə əhlinə" ayəlik ki, ki cəhənnəm əhlinin sopudur. Yəni, cəhənnə məhəlində verilən soqda yəni o, insandan soqadır. Ayrıca, insana soqadır ki, nə olur, yəni ki, irindir, qandır, yəni ondan sıxılıb, yəni əmələ gələn bir şeydir. Sonra ümumiyyətlə bu hədstə alimlər gətirir ki, bu hədstə musiqinin haram olmasına dəlil var. Musiqinin haram olmasına dəlil var. Hədstə arasındadır. Normalda. Hə? Normalda. Yə bu, bu oxuduğumu səsdə. Hə? Ha, hə, sərhəd xəttici. Və ümumiyyətlə yəni musiqi niyə görə haram olub? Alimlər deyir ki, musiqi, yəni musiqi öz özündə nədir? İnsanın elə bir ki, bir anlığı, insanın ağlının əlindən alır. İnsanın yəni, bir bir huş edici xarakterə malikdir. Adı görürsən ki, insan nə qədər avariyalar olur. Yə yəni, görürsən ki, maşın çevrili, içində məsələn musiqi gedir. İstər-istəməz, məsələn, insanın ağlının başında alır, rahat insanı elə bir ki, hərəkət eləməyə qoymur. Hə, musiqi olur, şeytan deyir ki, bir ezdə qaza basır. Adam qaza basır, sürət çox alır, istər-istəməz, yəni problemlər çıxır. Yəni, musiqi çox var, insan nədir? Həqiqəti qoymağa gelmur. Hətta sevgi-məhəbbət məsələlərində də şəx gətirir ki, insan görsən ki, Adi bir dənə, məsələn, ola bir qadın olsa Yəni, o qədər musiqiə qulaq asarsa Onu, yəni, beyində elə canlandırsın ki Sonra musiqidən doyandan sonra Artıq onun gözündə nə olur? Əvvəlki kimi olmur Amma artıq insan evlənir Artıq oca gec deyəni Aydındır Ona görə insan, güclü, şatan qədər Qədər musiqidən uzaq olmalıdır Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Demin hadis-i Abizar qala qala Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem Abu Zerdan gəlim hədisdə Peyğəmbər buyurur ki: inni ara ma la terun ve esma ma la tesmaun. Peyğəmbər sallallahu alayhi ki: Mən sizin deyə görmədiyiniz şeyləri görürəm və sizin deyə eşitmədiyiniz şeyləri işitirəm. Lev ta'lamun ma a'lamu deyir. Mən və la bakaytum kesira. Mən bilənləri bilsəydiniz çox ağlayardınız və az gülərdiniz. وما تلاززتم بالنساء على الفروج فديما bilenləri bilsə izidir. Yəni sizin bu elminiz elminizdir ya qorxunuzdur, Allah Subhanahu va qorxunuz. Sizin elə bir şey yataqda qadınlarınıza yaxınlaşmağın məna olardı yəni. Wala kharajtum ila as-sawdati teshharuna ila allahi azwajihim. bir yerə açıq, yəni, alanlara, höndür bir yerlərə və orada deyir oturub deyə ağlayardı. Abu Cəddr radiyallahu deyir ki Vallahi lavadit an şəjərəntuntu at və deyir ki Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm nəzərdə tutdu ki yaşkədiyi bir ağac olardı. Sonra deyir, öz üzümə deyib o yarım deyə gəldirdi. Ümumiyyətlə insan müsibət anında e, bütün ləzzətləri yatan çıxardı. Aydındır. Hətta bir iş də işdə problem olsun, ya yə bir də nə isə bir də güclü bir olsun, yeminə qışı olsun Yəni insan həyatından kimisə, əzizisə, əzinizə, sevdiyinsə içilsin uşağımı deyim, qızımı deyim, başsımı deyim, qardaşımı deyim İnsanı görürsən ki, artıq nədir? Dünyayı görürsən ki, həvəsi qalmır. Bir anlıq görürsən ki, insan yəni, hər şeydən vazgeçir Hətta yəni Peyğambər salsam deyik, əyədimlən deyənlərə bir şeydir ki, hətta deyil, yəni qadın ləzzətindən də deyil, yəni ləzzət qalmazdır sizdir Necə ki, Ayşə radiyallaha bir həzdə deyir ki, Peyğəmbər səhəm deyir ki, qiyamət ki, insanlar hamısına olacaq, lüxs olacaq deyir. Və Ayşə radiyallaha an həqqətdir deyir ki, ya Rasulullah, onda deyir, necə olar ki, insanlar bir-birini övrəklə baxacaqlar, Peyğəmbər səhəm deyir ki, ya Ayşə deyir, o gün insanlığın deyir, başı elə qarışacaq ki, deyir, öz problemlərlə, yanındakı ki, bilməyəcək kimi ya. o dərəcədir, o ki, aldı insan. Yəni, kiməsə deyil? Taməşə ilə sahəbəm deyil. Sonra, Başka bir hədistə deyil, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm, Cabir radiyallahu anhadan gələn hədistə ki, Xarac nəmə Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləmdir ilə Səd ibn Muaz hənə fə ufiyyə. Cabir radiyallahu anhə deyil ki, Səd ibn Muaz öləndə deyil, çıxdıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmdən Fələm mən sallə aleyhi Rasulullah sall Peygamber sallallahu alayhi ve sellem onun namazı kıldıqdan sonra deyir, onu qəbrinə qoydular. Vusiyye alayhi ve səbəhdi Rasullullah sallallahu alayhi ve sellem. Fesebəhna, sümme deyir. Qəbrə qoyduqdan sonra qəbrinin üstünü sətdilər. Sonra Peygamber sallallahu alayhi ve sellem deyə təsbih gətirdiyi, biz də təsbih gətirdiq. Peygamber sallallahu alayhi təkbir gətirdi, biz də təkbir gətirdiq. Qəila ya Rasulullah limə səbəhtə sümme kebərsə, ya Rasulullah? Niyə görə deyir? sən deyir təsbih gətirdim və deyir təkbir gətirdim. Sonra təkbir gətirdim. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem deyir ki: "Laqad tadayqa ala hada al-abd as-salih Peyğəmbər sallallahu alayhi ve deyir ki: "Bu salihdir, insanı deyir qəbri on deyir sıxıdı." Ona görə də mən deyir təsbih və deyir təkbir deyə gətirdim. Aydındır? Və Said ibn Muaz, yəni İslamda böyük insanlardan olur. Hətta başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi ve əti məhveləndədir. Allah Subhanahu öhü arz etdirir. Aydın deyə. Və ümumiyyətlə alimlər gətirir ki, bu vasitə ola bilsin insan diri qəbr əzabını görməsin, amma burada yəni bu həssə çəkilən əzab hər bir insana məxsus olur. Yəni də hər bir insana məxsus olur, yəni bir anlıq əzabdır, insanı sıxır və buraxır yəni, ondan sonra yaxşı insan olsa, Allah bəs yerə, də getsin. pis insan olsa, ola bilsin ki davam eləsin müəyyən bir müddətə qədər və ya ta qiyamət gününə qədər. Yə. Sonra başqa bir hədisdə min hadisin Əbi və mamma qala qala Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Tadun şems yoməl Qiyamət günü Allah subhanəhu insanları dirildəndə günəşdir insanların başı üzərində də yaxınlaşacaq. Tağ lemin hədil havam kamadi tani qutur deyir. Yəni dənizlərdə, göl məcəllərdə o vaxt deyir, necə qazanda deyir su qaynar, dey, eləcə qaynayacaq deyir. Ya'rifun fiha ala qadri khatayahum bi insanlar deyir öz günahlarına görə deyir. Fərli zeynar, minhum man yablagu ila al və elə insan olacaq ki, onun tərə Topuqlarına çatacaq. Elə insan var ki, dizlərini çatacaq. Ele insan var Bələ sinəsindən olacaq Elə insanda var ki deyir Az qalın təhdinin içərisində deyir Boğulacaq deyir Və başqa bir hədistə İbn-i Ömərdən gəlir deyir Mən ta'adzama fi nəfsi Əu ixtələ fi deyir Məşihi Nəqiyəllahu və hu aleyhi qadban deyir Kim deyir? Öz-özünü Öz aləmində deyir Böydərsə deyir Yəni özündən xoşu gələrsə deyir Mən dəhşiq oğlanan Bələ elə O ixtiladi fi məşhedir və axır gedişində deyir. Yəni təkəbürlük deyir. La ilaha illallah və huvaləhi Allah subhan təala Allah subhan təala həmin insana deyir, qəzəblənə. Başqa bir ərsdə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki, inəl musavirina yuəzibun yawma qiyamati və yuqal lehum ahyuma xalaqtum. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bir az buyurur ki, Allah subhan təala rəssamlara əzab verəcək. Aydın, deyək. Rəssamlara əzab verəcək və onlara deyəcək ki, Əhv-i mən xələqdüm, deyil. Çəkdiyilərimizi dirildim. Və onlar da dirildi, bilmədiyicək, Allah subhantıq olan əzabın, deyil, şiddətləşdirəcək, deyil. Və başqa bir hədistə Peyğəqəmbər s.a.v. buyurur ki, İnnə əhədikum idə mətə uridə aleyhi məqadıfı bilğadətə və laşə. İnsan deyə adam övladı öləndən sonra deyir, ona deyir, qəbirdə ta qiyamət gündirilənə qədər hər gün səhər və axşam sonu göstəriləcək. Yəni axır insanın yeri haradır, cənnəti isə cənnət, cəh cəh cəhənnəmdirsə cəhənnəm göstəriləcək. Və əgər insan cənnət əhlinənsə, insan bir növbə hətta əzab çəksə verə Orada insan təsəllü tapacaq. Yəni ki, inşallah, yaxrım yaxşıqdır. Yox, insan cəhənnəm əhlində etsə, yəni onun əzabın, onun, yəni, sonuncunun da pis olması bilmək, insanın əzabı neyəcək? Getdik, getdik, artıracaq. Və ümumiyyətlə, burada bəzi məsələlər var. Allah subhanıqla insanı cənnətə girmək üçün yaratıb. Allah subhanıqla insanı cənnət üçün yaratıb. Amma cəhənnəmi seçmək, cəhənnəmə girmək insan nə Öz tərcih idi Yəni ki, bələ hədisləri oxuyur Allah subhanətlər insana elə bir ki, çox istəyir yəni, Allah subhanətlər insana verdiyi qiyməti heç kim insana verməyir yəni, Nə atası, nə anası, nə dostu, nə tanışı Allah insanı yanmaq üçün yaratmıyır Allah insanı dünyaya gəlsin və ibadət eləsin, cənnətə girsin deyə yaradır Həmçini Allah subhantala insan üçün insanın verdiyi dəyərlərdən biri də odur ki, Allah subhantala insan üçün yerləri yaradıb, Allah subhantala insan üçün köyləri yaradıb, Allah subhantala insan üçün bu yeri, köyü günəşi, yaxşı, buludları, təbiəti həmsini kim üçün yaratıb? Sənin üçün, mənim üçün yaratıb yəni. Aydındır. Və Allah bu nəymətlərini düzgün istifadə eləmək lazımdır. Və həmçini alimlər gətirir ki, Allah subhantala deyə axtarırsanısa Allah subhantala bir kümlərin yanındadır. Allah subhantala deyil, kimsəsizlərin yanında, yanındadır Allah subhantala Kimsəsizlərin yanındadır Əgər deyil, yəni Allah subhantala axları tapmaq istəyirsənsə Yəni, istəyirsənsə, yəni duaların qəbul olsun Yəni, kimsəsiz insanlara Yəni, belə insanlara çox yardım elə Və insanlara yardım eləməkdə də Elə bir ki Əməl daha da ixlaslı olur Hər hansı başqa bir şey yardım eləyəndə Ola bilsin, orada olan hər hansı bir amil İnsanın ixlasına bozmağa Can atsın yəni Amma yetimdir, yetimdir, heç kim görmür, hə, deyirsən, os da heç kim Yəni, artıq elə bil ki, rüyayı axaran qafı bir növ insan üçün bağlanır. Və həmçini Allah s.ə. insana verdiyi diyərlərdən, biri də odur ki, Allah s.ə. məzlumlarının duasını qəbul edib. Aydınlə qardaşlar, məzlumlarının duasını qəbul edib. Əl-həmdillə, həstisərdə yəni, əl gəlmir ki, varlılarının duası qəbul olur, vəzifə sahiblərinin duası qəbul olur. Kimin duası qəbul olur? məzlumun duası və Allah Subhanahu və nə deyir peyğəmbər sallallahu bir hədisdə vurur ki Allah Subhanahu ki məzlumla onun duası arasında Allah Allah arasında heç bir maneə yoxdur. İnşallah dua eləsə deyir həmin insan duası qəbul olar, hətta o məzlum kim olsa belə. Hətta o məzlum dindar kafir olsa belə deyir. Həcmənə yəni Allah Subhanahu insanlara verdiyi dəyərdən biri də odur ki Allah subhanətlə yetim insanı saxlamaq barəsində nə, nə qədər hədslər yəni, yəni baxırsam bunlar hamısı insanlar gözündə belə kiçik olan şeylərdir insanlar gözündə önəmsəmirən şeylərdir bunlar, yəni, insanı qədər önəmsəmir bunları amma Allah subhanətlə pəğəmbər sallallahu aleyhissələm dinlə yetim barəsində buyurur ki kim bir yetimi götürərsə və onu himayə eləyərsə, saxlayarsa, böyüdərsə deyir Mənə cənnətdə barman işarə edir ki, belə olacaqdır Yəni, yan yana Və həmçin sələflər deyir ki, elm deyir, alçaqda olan deyir, kimsələri deyir, yüksətməkdir Elm nədir? Alçaqda olan kimsələri yüksətməkdir Və ümumiyyətlə, yəni bütün bunları oxuduqdan sonra, bildiyidən sonra insan görür ki Allah subhantara doğrudan da insana nə qədər qədir qiymət verir Amma insan görürsən ki, yəni də Allah subhantara alanıq layiqincə qiymətləndirmə? Allah s.ə. nəcə ki, bir ayda buyurur ki, məğarra ki, bir kərim ey insan, səni Rəbbinə qarşı aldadan nədir? Yəni, nədir ki, sənə Rəbbibə qarşı aldadır, deyir? Və başqa bir ayda Allah tə. buyurur ki, Ər-Rəxmən surəsində, həl cəzəli hüsən illəli hüsən deyir, məyər deyir, yaxşılığın deyir, qarşılığı deyir, yaxşılığı deyilmi deyir? Allah s. Yerləri, göylərə sənə ki, ram elədi. Amma deyir, sən deyir, nə inə bilək? Sonra, şəx burada hədisləri toxunmaqda davam edir və buyurur ki, Mən şəri bəl xamrədiyə marrətən ləm tuqbələhu salətu ərbayinə sabəhəndirəm. Kimdir? Bir dəfə deyir, içki içərsə deyir, onun qırx gün namazı qəbul olmaz deyir. Feynta bədi tab təbə Allahu alayh. Əgər o insan tövbə eləyərsə, Allah onun tövbəsini qəbul edir. Feyn in insan tez-tezən tövbədən sonra yenə də qayıdıb yəni Allah Subhanahu taala gün onun namazını qəbul etməz. Əgər insan yenə tövbə eləyərsə, Allah Subhanahu tövbəsini qəbul edir. Sonra ravid deyir ki, bilmirəm peyğəmbər sallallahu alayhi 3-cü dəfə idi, yoxsa 4-cü dəfə idi, yadımdan çıxıb. Onu deyəndən sonra yenə deyir ki, fə in aad kana haqqan ala llahi an yusqiyahu min radwati Və deyir 3-cü 4-cüdən sonra deyir ixtisar edir. Allah subhanahu wa taala üzərinə deyir, deyir haqq olar ki deyir həmin insana deyir cəhənnəm elə bir şey səphından içsin deyir. Cəhənnəmin qanlı irini suyunla içirsin deyir. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki mən mən mat edir müminən li-xəmri saqaahu llahi ota kimdir? İçki içərəkdir. Yəni alqaş kimdir belə. Ölərsə, yəni, içkidən elə tövbə eləməmişsə, Allah Subhanahu Allah taala Cəhənnəmdə bir çay var. O çayın o çayda ona içizdirər. Soruşulur ki, həmin çaylar yarasu ilə Peyğəmbər sallallahu alayhi buyurur ki, həmin çay Cəhənnəm qadınlarının deyir, fərçindən axan deyir, elə bir şey qanlı irinli deyir su deyir. Sonra Ümumiyyətlə, içki bütün şəhərlərin başıdır. İçki bütün şəhərlərin başıdır. Ümumiyyətlə, İslamda ana düşmənlər var. Ana düşmənlər var, yəni böyük düşmənlər var. Elə bir ki, böyük, eee, belə deyək, bariqalar var. <gülüyor> Yatanlar yukudan yansın. Biri içkidir. Biri nədir? Hə? Hə? Zina. Yo, zina özü günahdır da, yəni. Hə? Biri nəsdidir? Sorasıdır. Hə, şeytandır. Sorası dey, lan başında bir dənə böyük şey var. Yaxda evlis. Hə? Evli Yo. Onun başında deyəməm bir dənə böyük bir şey var. Ən bla, ən başında böyük diyanan ən böyük şey elimsizliyidir. Ən böyük şey, ən böyük təhlükə insan üçün elimsizliydi. İstərsə məl, insan elimsiz olanda bütün bu, ham, bütün şeylər hamısı elimsizliyidən gəlir. Və bunda da əksi olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhissələmə deyir, deyir ki, Allah subhanısa Allah kimi cənnətə asanlaşdırmazsə, yəni elmi yollarını o insan üçün asanlaşdıraq. Və insan bütün bu təhlükələrdən hamısına ne ilə çıxır? Hamsına Allah Subhanahu taala insan bilik əhliyyətlərinin hamsına elim keçir. Əgər elim olmasa insan görsən ki, çıxa bilmir. Və davamiyyətli oxumaqla çıxır. İnsan hətta istəyir alim olsun belə, sir professor olsun belə, kim olursa olsun, insan cəmaатdan uzaqlaşdı, oxumaqdan uzaqlaşdı, təkrarlamaqdan uzaqlaşdı, insan istər sistemə nədir? Zəifləyəcək. Ona görə də dil nədir? Davamiyyətli nəsihətdir din davamiyyəti nəsiyyətdir. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm an-nərsulullah sallallahu əleyhi və səlləm qala: "İyyakum muxtiratuz zunub." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, deyir, ki, özünüzə günahlardan qoruyun deyir. Ve innəhunna yishtamian 'ala raculin hatta yuhlikah. Və deyir ki, günahlar hamısı deyir bir yerə toplaşır və insan deyir həlak olmasına səbəb olur deyir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, kiçik günahların insanı həlak etməsi barəsində gözəl bir misal çəkir. Deyəkəmətə qavmin nəzər arda di fəlatindir. Bir qömür deyir, bir boş bir ailə toplanılır deyir. Və had arada sanir qavmid fəcələ rəcəl yantalıq di fəyici yəti. Nəsa bunlar deyir, hələsi yedilər. Hələsi bir dənə çörddən çörddən deyir, yanışaş gətirirlər. Hətta böyük bir yəni, qaraaltı əmələ gətirirlər. Hətta cəmə və əcəcu nəran deyir, qanda cümə, nəsə, yəni, böyük bir dənə o da əmələ gətirir, yəni, ümumiyyətlə, yəni, hədsin mənası ki, dama-dama nə olar, görürlar, insan gələk, gücü çatan qədər, böyük günahlardan, e, kiçik günahlardan çəkinsin və alimlər deyir ki, tövbə ilə deyir, böyük günah ola bilməz, ısrarla da nə, ısrarla da kişik günah ola bilməz. Fə الله وسلم على نبينا ələ nəbiyyə Muhammed və alə